Ime oca i sina i svetoga duha, o, oci, braćo, sestre, deco, Hristos, vaskrse. Da, vaskrse! I opet i opet se sećamo slavnog vaskrsenja njegovog pobede, njegove i pobede naše. Jer on, kako sveti vladika Nikolaj govori, jedini je pobednik koji nije nikome doneo poraz nikome od ljudi jer u ovome svetu uvek kada neko pobedi neko drugi mora da izgubi a on je pobedio za čitavo čovečanstvo za sav ljudski rod od prvoga do poslednjega čoveka i tu pobedu darovao nama kroz crkvu svoju svetu koju je Osnovao na dan -nice, koja je stub i tvrđava istine, jer se istinom spasavamo, jer je on istina i on je naš put i naš život. I onas on je uspravio, podigao našu prirodu koja je poklekala pod težinom greha, pod iskušenjem obmane i laži. Jer smo lažju bili zavedeni prevarom zmijinom, to jest sataninom, da smo probali ono što nije bilo blagosloveno i uzgubili sve ono što je bilo blagosloveno. Ali opet kroz njegovu žrtvu i njegovo stradanje i njegovo vaskrsenje blagoslov je opet došao kroz crkvu svetu, kroz sjedinjenje sa njim. U molitvi, u pokajanju, u pričešću, opet smo dobili mogućnost da postanemo besmrtni. Tako i kroz ovu jevanđelsku priču, ovu ženu koja je 18 godina bila pognuta pod teretom strasti, pod teretom strahova, pod teretom raznih životnih poraza i nedaća, da nije... Mogla pogledati u nebo, a to je slika duše svakog od nas. Jer ovde, po, pogrbljeni, pognuti, zgrčeni, hodimo ovim svetom pogodni za demonsku igru, jer demonu, knezu ovoga sveta nije potreban čovek uspravan čovek dostojanstven i silan već čovek pogrbljen, poslušan, nemoćan ustrašen ali došao je gospod i sreo se sa ovom zgrčenom ženom i jednom rečju uzdigao je povratio njenu pređašnju lepotu njeno pređašnje dostojanstvo pokazao joj lepotu neba, sunca, zvezda. On koji je došao da čoveka uspravi, da mu pokaže njegovo, njegovo istinsko naznačenje. On se sreće i sa svakim od nas, zgrčenim, pognutim, pogurenim, u svoje brige, u svoje strahove, u svoja maštanja, lažna i pogrešna. I... Obasjava nas svojom svetlošću, podeže nas iz skala greha i pokazuje nam onaj istinski život koji pre susreta sa njim nismo mogli ni zamisliti. A on nas oslobađa i daruje istinsku radost. I ovaj pos i ovo sabranje na ovom svetom mestu, mestu koje pokazuje koliko je čovek dostojanstven i kroz svo stradanje i kroz Vekovno boravljenje u utrobi zemlje mošti svetih mučenika su prosijale i pokazale se nama da i nas hrabri i da nas upućuju na put istine. Da i mi uspravimo sebe, da shvatimo ko je naš otac i ko je naš istinski gospodar koji nas voli i koji nam želi ono najlepše što neko može nam poželiti da ovaj post bude upravo put ka tome da se sretnemo s Bogom mladencem Hristom da ojačamo svoju volju, svoju veru, nadu i ljubav da možemo da se sretnemo uspravno s njim i da možemo ući u mir Božji koji je došao Hristovim rođenjem vrađanjem i vaskrsenjem amen, amen. amen. amen.